قال المحشي الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله على صيلاته asmungan alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ah katanya auluhu katanya kata musannaf ah syekh musannaf <coughs> nama ibrahim juga nah dua ah <coughs> ah ha, mata jaharah tu al-qani dia kata ala silatihi tafsir ai li ajli li ajli tu jadi lebih kuruh lebih sikit lam alam ah, alih ya tulis hamzah li aj tu di atas jim sebelah lam ari pula tu Ha, betulnya jimlam ha, Nampak tu lam jimlam ha, Jadi lebih satu Li ajli silatihi Maknanya Alhamdulillah Puji-puji itu Bagi Allah Tertentu ha, Dengan Allah Ataupun mustahak ha, Dimustahakkan bagi Allah Puji kerana Ha, kerana jumlah ala kerana Sebab dia tersili Kerana berinya Allah ha, Kerana Allah tu memberi ha, Kerana Allah memberi kerana Allah kurnia Itulah kita puji ha, Jadi mana puji kerana Allah beri sesuatu ha, Dia panggil puji kerana nikmat jadi dengan tafsir belah tu Dapat kita retilah Fa'ala apa tu Fa'a tafri'iyah Apa <coughs> bila begitu Maka ala tu Aa, Ala pada kata Ala silatihi Ala itu lita'lil Dia hantarkan menuju Atas makna illa Makna sebab, makna keranuh puji puji bagi Allah sebab apa puji bagi Allah kerana kurnianya kerana memberinya ha, mana gitu <tuh> atas, uh, jalanan, uh, ala haddi qoulihi ta'ala atahad atas jalanan permannya ta'ala nak kata ala dengan makna lam sebagaimana ada dia dalam perman Allah ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbiru alaitu ha, tu ya panggil lamul amr lam lamul amr tengah pada amil jazaz ha, menjazak fiil mudhari tukabbiru ah ha, tak ada nun tu dia tak sabit gak tukabiruna ah ha, masuk amma Walitukabir Allah. Dah naklah ucap takbir kamu akhi Allah dengan bahawa kamu kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, Supaya kau tu. Dah naklah ucap takbir kamu atau dah naklah kamu ucap takbir akhi Allah dengan bahawa kamu kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu kata apa bela tu? Sebab apa mu Kena mengucap takbir Mengucapkan keagungan Allah Nilaknya Ala Ala ni Pak syahid kita ni Ala dengan maknanya Ala Ma hadakum Ala dengan maknanya Li ajli tadi Ma masudariyah Bukan ma musuh so, Ta'wi masudah hadah tu Jadi jad, jad majruh bagi Allah ha, Bunyinya bila ta'wi habih Li ajli hidayatikum Hadayah di Masudah hidayah Nah, satu lagi hadir Mas daria juga Tapi makroh Apa nama orang masyur Sangat di guna Hidayah Iaitu <tutuk> Alama Hadakum Li ajli hidayatihi Iyakum Adih nah, naklah kamu Ucap takbir Aka Allah Kerano nah, Kerano Bahwa hidayahnya Tunjuknya Allah tu akan kamu Haa panggil ni Ni maksa tu tunjuk Ya boleh kenal tu Kenal ni Dapat beza Antara yang sebenar Haa Dapatmu boleh beriman Haa tu Memu boleh percaya Dengan menggorak eh, kalau tu Tuhan tak tunjuk Bilamu tu Haa Ni ni Sebab tu Mu kena mengucap takbir Aki Allah Allahu Akbar Allah Maha Agung Allah Maha Besar Sebaliknya, kita lah kecil Kita lah inu Haa, itu dia Baik Maka kita nak di sininya Iaitu Syekh Kita ada nak buat ayat Buat saksi dalam Quran Do La pa'ala Ma'no Lam ta'lin Haa, itu dia Dan beberapa banyak tempat lagi Kemudian, pergi kenahu sikit lagi Waljaru wal majruru dan bermulajja yani la fa'ala wal majruru iaitu la fasilatihi alajja silatihi itu majrur ja majrur ah ha, ni semua ni ni duk dalam percakaan ilmu Nahu nahwalah tu ah ha, nah bab tu peluang yang baik bagi kita ni bersungguhkanlah ngaji nahw ah ha, dekat kita masih putih muda belas-belas tahun ni ha, masa inilah katak kita tengok duk cergas dan majru itu Yang ni'ala dengan silatihi itu Muta'allikum bilhamdu Kalau kita nak hikayak Bilhamdu Kalau tak sehikayak Bilhamdi Mualanya kita hikayak lah Supaya kita tak aa, Penamun ni tak sesat jalan Alhamdulillah Puji-puji itu bagi Allah Sebab apa puji bagi Allah Ala kerana Puji itu kerana ha, Jadi ala Alhamdulillah <Saka> mut'alliqun bilhamdu kemudian demo soal lah eh bule ke tidak takluk pada alhamdu jadi senggal antara mut'alliq dengan mut'allak ah ha, persoal situ pula ah ha, mana alhamdu muktada lillah khabar dia pasal selangi dengan tu mari ala takluk pada alhamdu hiduk senggal dengan khabar dah ah tak boleh tu Lalu dia jawab kata wa tu dia ha, panggil wa istinaf bayaniyun. Ha, duduk di tempat soal yang ditakdirkan Sekiranya kalau dia tanya, boleh ke sengal tu antara muta'allid dengan muta'allal? Ah ha, muta'allid tu alal, muta'allal dia tu hamdu. Giduk sengal dengan Allah tu. Lalu jawab kata wa tu firol faslu. Ha, dan dimaafkan. Dimaafkan akan cerai. Ah wasaka apa kata sengit bainal baina <coughs> ha, bainal mafdari yakni lafaz alhamdu wa ma'mulihi ma dan ma'munyo ma ma'mun sedap apa alas moga ada takluk pada pada alhamdu jadi apa yang alas ma'mun dia lah supaya pen pennya fa'in pen -pen pen -pen. pen -pen itu panggil amel Ha fa'il tu ma'mum ma dia mak ma fa'il tu. Ha Begitu juga maf'ul oh, panggil ma'mum. Ma ha apa tu kalau hak bahasa mutaaddi dengan raja ha dia semua tu. Kalau gitu antara masdar dengan ma'mum ma dia fasl. Ada cerai, cerai dengan napa? Faslu bil khabari, yani dengan kata lillah. Ha tidak sengat antara ala silatihi dengan alhamdu, sengat ha, dengan lafa lillah tu dimaafkan tak apa tak apa ha dano kan li <tod> an zalika kerana bahawa kerana bahawa yang demikian itu al faslup a ha, antara masdar dan ni yu tafaru ha kerana bahawa yang demikian itu cerai antara masdar dan ma'mul tu tu ha dengan qobah Yutafaru dimaafkan dia Fil jazi wal majluri ha, Kalau lain pada jam majluri tu Tak boleh Dia ha, kena apa dia ni Bak jam majluri ni luah sikit ha, Makna kalau kira pitu Pitu luah sikit dia Nah, ha, hak lain tu pitu sepit Sengai macam ni tak boleh ha, Bak jam majluri tak apa Ah inilah makna kata tursi'a fi az-zurufi ma la yatawassa'u fi, fi ghayriha. Ah kata tursi'a fi az-zurufi ma la yatawassa'u fi ghayriha. Diperluaskan. Ha, kepada zarah-zarah maksud zarah tu melekat bijar. Ah ha, pada segala zarah asian barang yang tidak diperluaskan pada yang lainnya. Ah ha, inilah dia ni. Kali itu sengai Allah raja dengan alhamdulillah qoba lillah puak rajah ha maka tak mengapa dimaafkan itu satu Atas kata Allah di sini ta'alluq tu pada kata Alhamdulillah ha, jadi illah ha, dia panggil zarah apa tu lawun ha bila bawa kau tu jadi datanglah soal lah ha, kena ada buah jawablah dengan dengan kaedah Kemudian wa dan setengah-setengah mereka itu ulama ja'alahu menjadi ia ba'duhum hu akan dia akan ala silatihi menjadikan khabarun ba'da khabari menjadikan khabar kama dia pada khabar yakni menjadikan khabar yang kedua oh. Alhamdulillah Ha, khabar yang pertama ala silatihi khabar yang kedua ha, ini tak ada lah ikhtirak tadi hmm, itu dia wa ba'duhum dari setengah-setengah ulama ja'alahu menjadi ia ba'duhum akannya akal qawulahu ala silatihi ni menjadikan khabaran aishanian maksudnya khabar yang kedua bagi alhamduan itu ibarat barat khabaran khabar khabarin, menjadikan khabar, kamu dia pada khabar. Ha, apa nak ayak? Yang menjadikan kekhabar ya keruh di sini. Nah, <tuh> ha, tu de, de, apa dia dok hurai hubungkait dengan nahum tu. Hmm, Sebab tu kata kita ni baru lah campin. Ah ha, kita kena mengaji nahum. Ah ha, mengaji nahum nahu sorah bun nahum, bu, nahum lekat besorahlah maksudnya dalam dalam dala kaedah kita ilmu al-arabiah dia panggil masuk balaraq qod. Ha, tapi gak sebagai ibu bapa gak nahu sorahlah sebab ulama membandingkan sorah sebagai ibu, nahu sebagai bapa. Nah ha, kawin dua tu gak kena tak mandu gak. Ha tak apalah beranak. Tapi kalau kawin dua tu mandu tak beranak juga. Nahu nahah memang ada. Ha dah dahulah tu. Ha pulailah, baik jadi hmm, satu jalan katanya al silati i'rabku jadi khobar yakru. Kemudian selesai di situ. Fayakunul musannifu wadh hamida awalan fi muqabalatil zati thumma hamida thaniyan fi muqabalatis silati. Apa betul. Kalau gitu, maka adalah musannaf Syekh Ibrahim Al-Lakani. Rahimahullah ta'ala tuai mata kita, Jauhara ni. Jadi musannaf kita ni, sungguhnya hamidah. Ya ingat-ingat logak lah. Logak, logak dia mau cakap, hamidah fi'emadhi, ya'hmadhu fi'emadara, hamdan. Itu maksudnya dia. Supaya. Ah ha, hamidaya hamdu hamdan. Ah ha, nah. Hamidaya hamdu hamdan. Ah ha, tu ingat situ. Ah ha, nah dia mai ikut melalui hamida. Jadi telah puji ia musannah kita awalan pada mula-mula, nah -mula. ha, kali pertama, ah ha, hatrik pertama dia puji tu puji ini puji asyallahlah. Ah ha, mafu oh tu mahazahlah tu. Ayah, ha, fayakun al-mucann hamidahu Ya mana hidup? Fukad hamdah ay Allah Taala. Atuhunya ha, telah puji akhi Allah Taala awalan mula-mula dia puji tu, fi muqabala tiza. Puji tu tu pada membetul tiza. Puji-puji itu bagi Allah. Nah, dia panggil muqabalah zat. Mana pujikan zat Allah. Zat yang bernama Allah. Kerana Allah itu dia al alamun lizzat. Allah itu nama zat. Kali itu puji-puji bagi Allah. Hanya nah, panggil puji itu setuju kepada zat. Nah. Kemudian. Summa. Kemudian. hamida, Puji iya. Musanah. Sanian kaliya kruam. Fimuqabalatissilati ha, Pada membetuli silah ha, Ini membetuli sifat adalah Mana? Puji itu bagi Allah ha, Juga puji itu Keranukurnia Allah ha, Puji kedua tu puji di atas nikmat hmm, Itu dia Seperti ada, ada puji ini lah Alhamdulillah Ala ni'matil imani wal islam nah, Dia ada puji puji bagi Allah kerana nikmat dia beri kita ni iman dan Islam. Ah ha, tu puji nikmat. Jadi dua puji lah ha, atas kata bawa khaban, atas bakato bawa khaba yang kedua. Jadi fa ya ni mari tafret di atas a ala ba'duhum. Tak kalau ba'duhum ni menjadikan i'rad e ya ala solatihi ala silatihi ni jadi khaba yang kedua bermakna maka adalah musannadah. Fa tu jadi tafsir pada kata ja'ala ba' ja'alahu khawarunlah. Ha hak atas iraq yang kedua ni mana musannah puji dua kali. Alhamdulillah. Ha tu puji yang pertama puji Allah zatnya. Ala silati salah kata alhamdu ala silati. Puji yang keduanya puji pada muqabalah nikmat. Ha pada silati <tuh> Habis itu Selepas pada tu nak bicara lurah pula Silah-silah eh? ni apa ha, Kita nak keliru dengan salah lah. Biasa datang bertemu lapar ni tu Salah Jara lah silah ha, nah, Kita datang bertemu salah Sembah yang Salah Salah ha, hubungan Macam-macam ha, ke Data sini mari silah ha, Tengok je dobit dulu ni Suma kemudian Ha, selepas daripada takri hubungkan dengan eraq eh, ayat eraq eh, eraq maten, kemudian inaslilat baca kan, no, tu silat, hal keadaannya dikasrif saat jadi dia bau berat. Ha, nah takut nak sama rajib baca salat. Nah ha, kemudian bawa sosilat, hal keadaannya dibaca dengan keserasaan silat. Kelimu apa tu? Jam'u silatin. Oh. Jam'u. Daripada memperaknya silah. Wa salaya silu silatan. Amal ah, ikut tu. Wa salaya silu silatan. Wa waflan waslan. Supawa'ada ya'idu'idatan. Wa ya wa'adan. Ha ah, tu. Ah, Suara tu sebut lah tu tu. Haa. Ah, Dukcawafak mu'tal. Haa. Ah, nah. Hmm. Akalikitu silah jauh atau silat jamok daripada memperaknya silat silatin. Makna gape? Hah, saya ni cakap lafa, lo gak boleh tu. Wahyani wah makna ada. Makna nye makna silah tu. Makna silah tu maknanya al-atiyah tu. Oh, atiyah tu bahasa kita gape? Hah, atiyah dengan maknanya no. Ha, atiyah bimakna ha, Dia pecah pulak situ Ada atiyah makna masuda Ada atiyah makna isimah ha, Ah Di sini katanya Bimakna syai'il mu'to ha, Dengan makna Suatu yang diberi Kalau gitu atiyah dengan makna Pemberian ha, Jom ambil, ambil maksud lah ha, Atiyah dengan makna Asyai'il mu'to Isimah pu'u suatu yang diberi Lalu tu orang panggil pemberian suatu yang dimakan orang panggil apa? makanan suatu yang diminum orang panggil apa? minuman ha, ah betul bahasa Melayu kita pula mari balik mari inilah kita tahu kata obijo oh ah ha, nah anak ambil saling bahasa ni daripada Arab saling ke bahasa Melayu bahasa Jawi ni eh hey, bukan mudah Ha, maka kebijaksanaan eh, yang Allah Ta'ala beri kepada uh, orang alim Melayu di tempat kita ini terjumlah daripada kita Arak kepada bahasa Melayu ini bijak nah. dan begitulah mana-mana bahasa orang-orang bahasa, orang putih saling daripada Arak, daripada orang putih saling daripada Urdu, macam-macam itu kena bijak pelakon Haa, jawab mudah-mudah tu lah al ulama warasatul anbiya. Wazih timob sako dipada nabi hadis mari dengan bahasa Arab, ayat dengan bahasa Arab.nya saling dike bahasa nak pelago tu bukan senang eh, bukan mudah tu. Nak wekno sikit, nak renung menak, kena mahal benar. makanan dengan makan, lain dah minuman dengan minum lain dah hak araq atiyah ada dengan makna asyai' al muqta ada selagi dengan makna iqta ha tu nak jumah gol lain pula ha dia kata masda makna ism mabuu masda kekal di atas maksud dariahnya ha tu nak jumah dia tu ha di sini dia kata silat jamak daripada silah silah iaitu makna silah tu makna atiyah makna atiyah dengan mana nak nak jumah ni dengan makna asyai' al muqta waktu yang diberi ha pita iaitu pebrian kama hual mutabaddaru ila fahmi sebagaimana ia disgerakkan kepada paham sebuah atiyah biasanya dak sebutnya ada, ada artikan pebrian atiyah <coughs> Itu dia oh, ha boleh soal lagi aulipo tu Auli tanwi' atau boleh satu bagian lagi au bi makna al ah saat ni bimakna makna syai al atiyah tu boleh dipakai makna suatu yang diberi makna pemberian ataupun dengan makna i'ta'i ha, makna masdar dia panggil isim masdar atiyah ni a'ta yu'ti i'ta'an ah ha, makna apa makna beri ha, beri saja ha, kalau beri lain satu dah beri itu makna masdar minum itu masdar makan itu masdar Maka jangan hati Ah, itu ha, dia makna ma'fa'u dia panggil dia. <tuh> ha ya gini-gini hamo yang kita tak tak faham apa namun kurang bahasa tak leh ni. Sabik tu kita nak kacap bahasa lain yang tak pahal, tu terpayah tu, ya dah halus pun ni. Ha, ah, nak tak mahal urah nak kacap dari kita hendak kon ni. Gitu baik. Tak kena kan kanak. Ah, ha, demo pergi tuak lapar, murak itu kat lain. Ah, ha, tu dia ya, ya susah tu. Ha nah. <tuh> ah ha, bai. Kalau gitu, ha boleh pakai dua di sini. Ala silatihi ay bermakna ha, dengan makna pemberian ataupun dengan makna beri, ha iya, Maka dua-dua makna ni mana lebih molat tu? Syekh kita kata wa huwa aula dan iyalah. Aa, al mana -ma ثاني adapun hadzal ma'na nikli harikat ah ad-damin aqra rajun ila aqrabi mazkur damin yakun bali klip pada dekat wa huwa apo dia nak kata anu anak we kena ngakak dah wa nak kata anak wa huwa ai atiyah bi makna al-iqa ah dua makna ni wa huwa kaunul atiyah bi makna al-iqa ha ni aula ah ha hok ni pakar ni aula ah haga naule kata aula ha ini lebih molek pada pakai mana asyai ilmu Allah li annahu kerana bahwasanya musannih hamidah dia telah puji ia ala sifatil maula wasitatin dia puji ia atas sifat Tuhan dengan tidak ada wasitah dengan tidak ada perantaraan apa panggil dengan tidak ada yang menengahhi tak ada belapik pasal apa pun kata puji atas ni'ma tu selalu. Mana ni'ma beri tu beri. Ah dia. Tak ada belapik dah. Bila wasitatin. Ah kerana bahawasanya musannaf puji ia yakni akan Allah atas sifat. Nah, puji dia ala sifatil maula atas sifat sendiri, atas, atas sifat Tuhan bila wasitatin. Mana sifat iqdah dah? Beri ibarat daripada apa? Ah kalau kita kira usuluddin bagi ini ibarat daripada ta'alluq yang tanjizi hadis. Ha, dia <coughs> Lalu kita pergi di asy-Maturidiyah, satu daripada ah uh, nama sifat takwin. Ha, tu pergi kok nolak. Hmm. Ah, baik. Li annahu 'ala sifatil maula bila wasitatit. Kemudian walhamdu alasyai'il mutah hamdun alastibati biwasitati tatni mulailah dan bermula puji atas waktu yang diberi Ini kalau pakai, pakai apa dia silah mana atiyah atiyah yang mana syai'il mutah bermakna puji atas waktu yang diberi bukan puji atas Allah ha, itu tidak tu Ha, kalau dia pakai atiyah Maksudnya syaitil mu'tah Orang panggil puji ha, <coughs> ha, Orang panggil kata puji Atas waktu yang diberi tu Ialah puji atas sifat tapi dengan wasitah hmm, Mana kita puji Atas waktu yang diberi Tidak siapa beri Allah jadi Ini Kita puji atas benda ni Benda ni mai mana? Mai di Tuhan. Ha, ini mana kita puji atas benda? Berlapik Puji atas benda. Benda tu mai mana? Allah beri Haa, jadi puji benda berlapik. Berlapiknya benda. Adapun kalau aku, maknanya puji atas beri Tuhan. Ha, tak ada berlapik dah. Hmm. dah Ha, ni biar tahulah otak berjalan. Ha, nah. Ha. Oh aku mujul mujulah tunggulah mujulah Khalid tu. Ha tu puji Zahab. Mujulah Khalid beri. Ha puji Zahab, lepas tu muji beri dia. Ha mujulah Khalid beri kat aku. Ha tu dia. Sesuatu. Ha kita kita buat apa, -apa tiga tu tak? Kita ke kampung. Mujulah Khalid. Ha tu makna puji bagi Khalid Zahab. Nama bagi Zahab tu puji dia Zahab. Khalid beri. Ha beri tu dia panggil masdar. Ha tu puji siapa? Akan sesuatu benar, hanya saya ingin maut tahu dari sini. Kali itu mujula benar nih, ha, dipuji benar. Pam nama emak nak kolek buih yang belape. Hasadit jatuh mola, hatiyah raja banyak. karena puji tak si pak, ngah tak dapat Ada, ha, ada pak kalau kalau pakai hatiyah mana benar yang diberi puji sifat juga tapi belape. Belape dengan sheikh. Hmm, itu dia. Hanillah ah, orang mengaji. Nah, sebab tu duk mengaji sangat. Hmm, duk galik sangat tu, tua apa tak habis-habis tu. Ha, ah, hudud toksir tu nafsu kita dah halang eh? tapi dah fikir kelik. Hai, hey, kawan mengaji pemati oi. Ana <laughs> wala mano. Hmm, nampak balas mano. Ha ah, tu. Nah. Ha nah. ah, bawa kita tengok ni kita fikir nyato. Ni kita orang muda tak apalah. Kalau sebut lagu tu kawan tak reti mengaji pemati lagu mana Ha tak apa kau ti gitu. Nah, kalau kita duk miskin dia ada tempat-tempat jadi selesaikan kemiskinan lah kita. Kau tu tengok orang tua. Dia mengaji, mengaji, mengaji, dia pasti dia ya, berteh, berumah, selai duk kerjalah weh. Po, duk, duk, kerja, kerja pentingah terus mengaji masalah. Mengaji teruslah tu. Boleh cucu. besar kalau cucu. Gila lah kita semula lah weh. Mengaji <laughs> hatu. Ada? ada? Nah boleh cucu boleh cicit nah ada pore anak-anak besar belaka ada berumah ada berumah habis dah wei anak cucu cucu cucu kita bapak dia mu ada tak ada cara Haji bila kita cari kot tu cari kot ni seminggu sekali kot tu sekali kot ni ha Haji ngaji, jangan tak ati hati jangan batin lo baik dia celah dia putus <laughs> Ngaji dia pa mati celah dia putus kita nawa alah mano Ngaji pa mati hok celah tak saya putus anni anni anni ba dia mengaji mengikut cara dalah cara tubu sorelah anni ha bodohlah anni ah tu dia tapi tak sebut putus ilmu no, alaman ah hatulah ni pula pada taufik daya Allah Taala lah ah tu dia nah ha baik ah cak su su tak ada orang yang mengaji mengaji dia boleh dia patu putus mengaji tak apalah tapi dia ya boleh dia tak putus nak tengok kita haa, Ini satu masya Allah juga Ya, Kada-kada kita klik rumah kan. Kita main boleh mari. Di situ, situ. ada tengok. tengok tak ada. Nak tengok tak ada. Oh kawan ni tak ada semua. Nak tengok kita. Tak, tak ada. Lupa habis hari tu. Ha. Ha. Tak apa juga. Setengah hari tak ada nak ngajar pun. ada tengok kita. Semua so, nak tidur tengok tu di sikit. Dia boleh lekat adab. Pada coklat. Dia eh? ha. jadi wirik tu. Dia jadi wirik. Kena boleh lekat. Dia lekat. Tak boleh dup. Ha. Baca coklat. Eh? Hari ni ambil sepipi angin ambil lima baris lepas sembahyang tu baca itu. ha tu kalau wirid surah yasin yasin tabah tabah tambahan ha ha jadi lekat baiat poi tak wirid lepas sembahyang tak ada tak wirid sudah sembahyang nak gis lalu gis lalu pun habis orang gaduh sangat baca juga dalam perjalanan ha terlekat tembiat ke panggil hang ha, kau tengok kitab ni pun jadi wirid kalau tak alih tak tengok kitab sudah pak nak tengok kitab tengok masalah tu tengok masalah ni soklah jadi lekat tembiat ha balik ke rumah pun jeda jeda al ha, ka wirid tu ah ha, dia tu lah nak bagi ha, ah tak tu dia ah ha, tu masalah ha inilah cari-cari le fikir nun ha, autokata ha walaupun kita kelik di rumah dia pun nak widal juga tengok kita kerana ini agak panggil gambar pore kita tak tengok TV lah tengok tu tahu tu ha pore Ibrahim minat dengan surat khabar tak tengok surat khabar tak leh ha, tu dia dah nak tengok kena terkenal ha dia kata, tengok, hati. Gambar ada ada tengok atik gambar dari atas surat khabar kaki nak ataslah habaq tengok, tengok semua rabar itu kan ha ha kita will cap tiba tengok kita hmm baik hatulah di antaranya klik mak sini pula wa ha, inna maktara ah ini nak royak apa pula dah ni jadi syek kita nak royak bab tu yang boleh musannaf kita pilih puji ada dua cara pula dah eh. puji muqayyad puji mutlaq Allah Ha, jadi musanneh kita pilih puji muqayyad. Ha, mana puji muqayyad? Ha tu? Kalau kata alhamdulillah, ha tu mutlak. Ha, puji bagi Allah. Ini puji muqayyad. Puji bagi Allah kerana kurnianya. Ha tu kait. kait. Kita puji Khalid kerana Khalid baik. Ha yang panggil ada kait tak ada kait tu. Nah ha, tidak kata oh Abang oh, apa baik kolik apa nama ni oh kolik ni seorang yang bagus ha jadi kerana ada panggil kaidlah tu sebab apa tu oh kata syekh kita ni pula inna akhtara alhamdal dan hanya telah pilih ia musannaf akan puji yang muqayyad pilih di atas mutlak atas puji mutlak sebab apa Li li'annal muqayyada kerana yang kaya itu abduluminal <sangat> mutlak lebih abdul dari pada mutlak. Harganoh. Wa innahu illa Allah. Papi kuatitaali. Illa bagi Allah. Sebab apa kata mukaya itu abdul daripada mutlak? Wa innahu kerana <sangat> bahawa tak rajak dom ya tak po. Pakai domirushan. Yusa <sangat> bu alal mukaya diberi pahlakan. Atas mukaya itu. Sebagai sawabal wajib, hmm, di bagi fala sebagai fala wajib sawabah mampum telah. Ha, ah, sebagai fala yang wajib. Hanya lo likau fi muqabala tiniamatina ha, tu dia. Ah ha, kerana keadaan kerana keadaan nyo nyo itu. Ya penge pada muka balas ni mak ugas. Maka nikmat nilah ana. Orang mukawalah nikmat ni pahwa keadaan idduyun. Ha oh, tu dia. Kalau gitu hak mukayyad ni maka iaitu menepati bayar segala hutang. Ah ha, menepati bayar hutang. Ha kita sutuk. Nah. nah. Kita sutuk ni ah oh, tak ada pitih ni, tak ada duit ni nak pakai ni gini tak buta we tak tuluh alih ha, ah buta biya, biya. Demo, pong, boleh, Allah, mujunya, dia kia dempo boleh beri Allah mujurnya dia tu rebutan aku hanimat ah ha, bah tu siapa masuk boleh lagi bayar ah ha, tu masuklah syukur nikmat hmm syukur nikmat ah ha, jadi kalau kalau tak bayar oh dah dolas usah tu tak buta orang tolong susu data -data. kau datang-datang aku terse bayar tetap ha? awak ha, kelahi pula dengan tu ustaz apa orang pula tu Ha hani puspatu Allah Taala dak beri nikmat kita Allah hidupnya, sehatnya, segarnya, makan lalunya. Ha tengok tu hai nikmat. Neh, ndak kita tak syukur apo we buteh we seba apo ga. Ha cuba ha. ha, kita renungkan. Oh nampak teruk sungguh kita salah. Mayat tok sepo si, sodo si. seapo we. Ngaji uga mo tok se si. Allah Taala tak ada ngado guna nikmat tu he. Ha Ha butuh dengan molat buat kelas dengan Oh apa geralah tu. Ha ni pun ya pangnya bari muqayyah ni sebab tu musannah kita pilih ala silatihi kerana ya berinyo. Ha Allah Allah. tu mari dengan jamak pula dia tu. Ha tu dia. Allah begitu berinyo banyak ni. dia tu depan tu hamdal muqayyah dia pilih. Kama dia ada di tepi tu sikit Kauluhu al-mutlaq Ini hak muqarrirat pulak ni Ini hak tukar lain pulak ni Wabiha misyihal matn Dia kata ma'abak di taqrirat Dil alamah Ahmad al-ajhuri Haa Ini hak tapi Dihat syiqh al-ajhuri Haa Dia Dia mau ni main takrih Al-hasiyah pulak Takrih di atas hasiyah tu Kauluhu al-mutlaq Katanya muhashi Kata saat ni Al-mutlaq Haa Maknanya Al-muradu bil-mutlaqi Di sini ya Bukan hadis berapa hal itu dah Mutelak dengan makna Maka nafi muqabalati jamilin Gheri ni'mati Ah tu murah Barang Puji lah di sini Ya ada ia pada membetuli perkara elok Lain pada nikmat. Ah tu mutelak balah Tu bukan mutelak ada apa-apa sekarang Tak semata mata Tak Yang ni kalau kata Alhamdulillah Puji bagi Allah Allah tu jamil tapi tak mukabalah ni mak. Ah, ha, tu mau telok tu. Sabak tak soh mukteloknya tidak tidak murak begitu. Kenapa? Karena makna puji di awal lagi dah kapo. Atsanau ha, bilisan alal jamil. Ah, alal jamil. Kalau mutlak tak ada tak ada kait langsung. Kan? Hmm, tak masalah makna puji lah. Puji puji bagi Allah. Ah, ha, ni ada. Ah ha, kata dia panggil murak dengan mutlak situ makana mak situ puji hamd kana fi muqabalati jamilin pada muqabalah membetuli yang elok ghairi nikmati hmm betul <dia>. ya wa laisa muradu bukan dikhandaki bihi bil mutlak hina huna di sini mala muqabila lahu barang tidak ada muqabil langsung baginya kadia bukan murak begitu kenapa berapa boleh bukan murak begitu liann haqiqatal hamdi attana'u li ajli jamilin tadi kerana hakikat puji itu ialah sebut nah aa, kerana jamil kerana kata elak yang ikhtiyari bila nak baca wasal bunyi li ajli tak boleh jamil ikhtiar tak boleh jadi idafah aa nak baca dengan sifat li ajli jamilin apabila wasal li ajli jamilin ikhtiyari aa cara kau baca, baca pulak ulai tu fala buddalahu maka tak dapat tidaklah baginya bagi hamdak kena ada mim muqabiling kena ada muqabil habis ha hak syekh al-ajhuri pula mari takrir di atas hasiah tu ha, klik hasiah semula ah ha, itulah jalan yang musannah kita pilih puji qayy dengan para malaikat ala silatihi wa huwa apa dia tu aliannal ah, muqayyada afdalu minal mutlaqi sebabnya fa innahu yusabu sebagai thawabal wajibi hangano li kaunihi kanonya alhamdul muqayyad itu uh, fi muqabalat nikmatin pada membetul jadi makna berbalah ngi ah, lawan pelawan dengan nikmat jadi fa huwa alhamdul ibaratnya ke ada idduyuni Seperti bayar segala utair Haa, Kita lakukan utair bayar Waba'aduhum Dah setengah-setengah mereka itu ulama zahaba berjalan ia Ila annal mutlaqah Tu'afdalu, tak ada panggil sini Jadi ada setengah-setengah ulama Jala ikut kata mutlaq tu'afdal daripada muqayyah Ila annal mutlaqah Afdalu ay minal muqayyadi Ada juga tapi dia tak wajah kerana Jadi rengkah lah di sini Haa, Habis Hmm. Jadilah klik mata Sum qawlu Summa salamullahi Ma'salatihi Ehm